Сімнадцята година, тридцять хвилин. В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Шанувальників вітчизняної класики запрошую послухати другу частину поеми Івана Котляревського «Енегіда» у виконанні видатного українського актора 20-го століття Дмитра Франька. Ця поема, що вийшла 1798 року, стала першим в українській літературі твором, написаним живою народною мовою. У її основі сюжет одноіменної поеми «Верхілія», який Іван Котляревський переосмислив на український лад, відтворивши різноманітні мотиви життя українського суспільства кінця XVIII століття. Зокрема, ностальгію за козацькою державою, ліквідованою Катериною Другою у 70-х роках XVIII століття. Так, Енеїда Котляревського розповідає про пригоди троянського отамана Енея, який за кілька років поневірянь разом зі своїм військом засновує умріяну державу в Римі. Відповідно, герої римляни у поемі одягнені в національний одяг українців, грають у народні ігри, споживають національні українські страви, напої та щедро сиплють дотепними українськими жартами. Земелька ся була латинська. Завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндес Курвасинська Дрижав, як каїн за алтин. А також всі його підданці Носили латині галанці, Дивившись на свого царя. Латин дочку мав чепуруху, Проворну гарну і моргуху Одна у нього і була. Дочка була зальотна птиця Іззаду, спереду, кругом. Червона, свіжа, як кислиця І все ходила павичом. Один був турн Царьок нешпетний, з латином у сусідстві жив, дочці і матері прикметний, і батько дуже з ним дружив. Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок. І війська мав свого чимало, і грошиків і брящало, куди не кинь був турн царьок. Пан Турн щось дуже підсипався царя Латина до дочки. Як з нею був, то виправлявся і піднімався на каблучки. Латин, дочка, стара амата, щодень від Турна ждали свата. Уже нашили рушників і всяких всячин придбали, які на сватанні давали, все сподівались старостів. Коли чого в руках не маєш, то не хвалися, що твоє. Що буде, ти, того не знаєш, утратиш може й своє, не розглядівши, кажуть, броду, не лізь прожогом перший в воду, бо щоб не насмішив людей. І перший в волок подивися, тогді і рибою хвалися, бо будеш йолоб, дуралей. Як пахло сватанням в латина і ждали тільки четверга, аж тут анхізова дитина припленталась на берега за всім своїм троянським плем'ям. Еней немарно тратив врем'я, помолодецьку закурив, горілку, пиво, мед і брагу, поставивши перед ватагу, для збору в труби засурмив. Барильці, пляшечки, носадку, Сулі, тикви, баклашки Все висушили без остатку. Посуду в шматки. Троянці з хмелю просипались, Скучали, що не похмелялись, Пішли, щоб землю озирати, Де їм показано селитись, жити, будуватися, женитись, І щоб латинців розпізнать. Ходили там чи не ходили, якось вернулись і назад, і чепухи нагородили, що пан Еней не був і рад. Сказали, люди тут бормочуть, язиком дивним нам сокочуть, і ми їх мови не впнемо, слова свої на уз скончають. Як ми що кажем їм, не знають, між ними ми пропадемо. Еней тут зараз взяв догадку. Велів побігти подяків, купить піярську громадку, полуставців, октоїхів і всіх зачав сам мордувати, поверху по словам складати латинською тмумну з дотло. Троянське плем'я все засіло коло книжок, що аж потіло і по латинському гуло. Еней від них не відступався, Тройчаткою всіх приганяв, і хто хоть трохи лінувався, тому субітки і давав. За тиждень так лацину знали, що вже з Енеєм розмовляли і говорили все на ус. Енея звали Енеусом, уже не паном, Домінусом, себе ж то звали Троянус. Еней троянців похваливши, що так лацину поняли, сивушки в кубочки наливши і могорич всі запили. Потім з десяток ще мудріших, в лацині що найрозумніших, з ватаги вибравши якраз, послав послами до латина оди мені свого і чина, а з чим послав, то дав приказ. Посли, прийшовши до столиці, послали до царя сказати – що до його й до цариці Еней прислав поклон і із хлібом, з сіллю, і з другими подарками придорогими, щоб познайомитись з царем. І як доб'ється панської ласки Еней сподар і князь Троянський, то прийде сам в царський терем. Латину тільки що сказали, що од Енея є посли. І з хлібом, з сіллю причвалали та й подарки принесли. Хочать Латину поклониться, знайомитись і подружиться, як тут Латин із закричав. Впуст я хліба не цураюсь І з добрими людьми братаюсь От на ловця звірно скакав Велів тут зараз прибирати Світлиці, сіни, двір мести клечання по двору саджати Шпалерів разних нанести І вибивати царськую хату Либонь покликав і амату Щоб і вона дала совіт Як лучше, краще прибирати де як коврами застилати І підбирать до цвіту цвітом Латин, як цар в своїм наряді, ішов в кругу своїх вельмош, Которі всі були в параді, надувшись всякий з них, як йорш. Царя над дзиглик посадили, а саме мовчки відступили від покуття аж до дверей. Цариця ж сіла на ослоні в ядамашковому шушоні в караблику із соболей. Дочка, лавися, чепуруха, в німецьким фуркальці була, Вертілася, як в окропі муха, в очі все п'яла. От зиглика ж царя латина, скрізь послана була ряднина До самой хвіртки і воріт. Стояло військо тут залітне, волове кінне і піхотне, І ввесь був зібраний повіт. Послів велик царю з як водилося у Латин, несли подарки пред собою, пиріг завдовжки заршин, і солі, крімки, й бахмутки, лахміття розного три жмутки, Еней Латину, що прислав. Посли латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав: Енеус. Ностер, магнус, панус, і славний троянорум князь, шмигляв по морю, як циганус, а те орекс прислав к нас. Рогамус, доміне, латине. Нехай наш капут не загине, перміте жить в землі своєй, Хоть за пекунії, хоть гратіс, ми дякувати будем, сатіс, бенефіценції твоєї. О, Рекс, будь нашим меценатом і ласкам туам покажи Енеусу зробися братом, о, оптиме, не откажи Енеус принципс єсть моторний, формозус гарний і проворний Побачиш сам і на мене Вели подарки з ласкавим видом і без сварки, що прислані через мене це килим самольот чудесний, за хмеля виткався царя, літа під облака небесні, до місяця йде заря. Но можна стіл ним застилати, і перед ліжком простилати, і тарадайку закривати. Царівні буде він в пригоду, і то найбільш для того году, як замуж прийдеться давать». Ось скатерть шльонська є нешпетна, Її у Липську добули. Найбільше втім вона прикметна, На стіл, як тільки на стили. І загадай, якої страви, То всякі вродяться потрави, Які на світі тільки єсть. Пивце, винце, медок, горілка, Рушник, ніж, ложка і тарілка. Цариці мусим сю піднесть се сап'янці, самоходи, Що в них ходив іще Адам. В старинні пошиті годи Не знаю, як достались нам. Либо достались від пендосів, Що втрої нам утерли носів. Проте зна молодець. Сю вещь, як рідку і старинну, Підносимо царю латину З поклоном низьким на релець. Цариця, цар, Дочка Лавина зглядалися проміж себе, і з рота покотилась слина, до себе всякий і гребе, які достались їм подарки, насилу обійшлось без сварки. Якось Латин сказав послам: Скажіть вашому Енею, Латин із цілою сім'єю, крий Боже, як всі раді вам. І вся моя маєтність рада, що Бог вас навернув сюди. Мні мила ваша вся громада, я не пущу вас нікуди. Прошу енею поклонятись і хліба солі не цуратись. Кусок останній розділю. Дочка у мене одиначка, хазяйка добра, пряха швачка, то може і в рідню вступлю». Латин по-царському звичаю, енею дари одрядив, Лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, Горіхів київських смажених полтавських пунтиків пряжених І гусячих п'ятькі п'яєць, рогатого скота з лип'янки, Сивухи відер з п'ять буд'янки, сто решетилівських овець. Латин старий і полигався з Енеєм нашим молодцем, Еней ізятим називався, но діло краситься кінцем. Еней по щастю без поміхи вдавався в жарти, ігри, сміхи, а оюноні і забув його, катора не любила, і скрізь за ним, де був, слідила, нігде однеї не ввильнув. Еге, юнона закричала, поганець як же розібрав. Я нарушно йому спускала, а він і ноги розіклав. Ого, провчу я висікаку, і перцю дам йому і маку, потямить яковато я. Пролю троянську кров, латинську вмішаю турна Скурвасинську, я наварю їм киселя. І на через штафет к Плутону, за підписом своїм приказ, щоб фурію він Тезіфону послав к юноні в той же час. Прибігла фурія із пекла, я від усіх всіх відьом, зла, хитра, злобнає, запекла, робила з себе скрізь содом, ввійшла к юноні з ревом, стуком, з великим треском, свистом гуком, зробила об собі лепорт. Якраз її взяли гайдуки І повели в терем під руки, Хоть так страшна була, як чорт. Здорова, люба, мила, доню Юнона в радушек кричить. До мене швидше тезіфоню І ціловать її біжить. Сідай, голубкою, якся маєш, чи пса Троянського ти знаєш? Тепер латину завітав І крутить там, як в Карфагені Достанеться до цій і нені Латин, щоб в дурні не попав Весь знає світ, що я не злобна Людей губити не люблю Но річ така богоугодна, коли енея погублю Зробити Похорон з весілля, Задайте добре всім похмілля, Хоть би побрали всіх чорти. А мату, турна і латина, Енея гадового сина, пужний по-своєму їхти. Я наймичка твоя покорна, Ревнула фур'ї, як грім, на всяку хід твою неспорна, Сама троянці всіх поїм. І перекинулась клубочком, Кить-кить, залімпа, як стріла, як йшла чарітка вечорочком Каматі, шусть, як там була. В отравлену її утробу наклала злості, мов би, бобу. А мата стала не своя, сердита лаяла, кричала, Себе латина проклинала і всім давала три шия. Потім і турна навістила пресуча лютая яга, І з цього князька зробила енею лишнього врага. Турн, по воєнному звичаю, з горілкою напившись чаю, сказать попросту, п'яний спав. Яга тихенько підступила і люте снище підпустила, що Турн о тім не помишляв. Йому, бач, сонному верзлося, бутім анхізове дитя з лавинією десь зійшлося, і женихалося не шутя. Бутім з лависей обнімався, бутім до пазухи добрався, бутім і перстень з пальця зняв. Лавися перше, мов пручалась, а потім, мов угамовалась, і їй бо цім Еней сказав: Лависю, миле я кохання, ти бачиш, як тебе люблю, нащо се наше женихання, коли тебе навіку гублю. Рутулець Турн тебе вже свата, за ним бач тягне і Амата, і ти в йому знаходиш смак, до кого хіть ти більшу маєш, скажи, кого з нас вибираєш, нехай я згину, не ворак. Живи, Енеїчку, мій милий, царівна сей дала одвід. Для мене завжди Турн остилий, очам моїм один ти світ. Тебе коли я не побачу, то день той і годину трачу, моє ти щастя животи. Турн швидше нагло околіє, ніж дурень мною завладіє. Я вся твоя і пан мій ти. Тут Турн без пам'яті схватився, Стояв, як в землю вритий стовп. От злості з хмелю весь трусився, і сна одяву не розчовп. Кого? Мене? І хто? Троянець? Голяк? Втікач? Приплендеч? Ланець? Звести? Лавинію однять? Не, князь я, гірше шмаровоза, і дам собі урізать носа, коли еней латину зять. Яхідна Фурія раденька, що по її все діло йшло. До людських бід вона швиденька, і горе мило їй було. Махнула швидко до троянців, щоб сих латинських постоянців по-своєму осатанить. Тогді троянці всі з хортами збирались їхать за зайцями, князька свого повеселить. Поблизь Троянське кочовання був на одльоті хуторок, було в ньому щупле будування, ставок був гребля і садок. Жила аматина там нянька, не знаю, жінка чи панянка, а знаю, що була стара, скупа і зла і воркотуха, наушниця і щебетуха, давала чиншу до двора. У няньки був біленький цуцик, її він завжди забавляв, не дуже простий, родом муцик, носив поноску, танцював, і пані лизав от скуки частенько ноги скрізь і руки, і тіменниці вигризав. не часто з ним ігралась, сама цариця любовалась, а цар то часто годував. Троянці, вроги затрубивши, пустили гончих в чагарі. Кругом болото обступивши, бичами ляскали псарі. Як тільки гончі заганяли, загавкали, заскавучали, то муцик, вирвавшись на двір, на голос гончих одізвався, чмехнув, завив, до них помчався. Стременний думав, що то звір, а «Гуджа!» і крикнув, і з свори поспускав хортів. Тут Муцик до землі прилипнув і дух відляку затаїв. Но пси, донюхавшись, доспіли, шарпнули Муцика, і з'їли, і посмоктали кісточки. Як вість така дійшла до няньки, то очі вип'яла, як баньки, а з носа спали і очки. Як тільки к пам'яті вернулась, то зараз галас підняла, до неї челядь вся сунулась для дива, як весь світ кляла. Потім, схвативши головешку і вибравшись на добру стежку, чкурнула просто до троян. Всі курені їх попалити, енея заколоть побити і всіх троянських бусурман. За нею челядь покотила, схвативши хтось, що запопав. Кухарка чеплею хопила, лакей тарілками шпурляв, З рублем там прачка храбрувала, з дійниці річка наступала, Гумений з ціпом скрізь сававсь. Тут рота косарів з гребцями йшла битись, З косами, з граблями ніхто от бою не цуравсь. Завзятого троянці кшталту не струсить нічого гвалту, і носа хоч кому утруть, і нянчину всю радь розбили, скалічили, розпотрошили, і всіх в тісний загнали кут. Всіє то нещасливе врем'я, і в самий штурхобочний бой Троянське і латинське плем'я, як умивалося моской, придих гінець з письмом Клатину, латину, нерадісну привіз новину, князь Турн йому війну писав. Не в запрошав напитись, а в поле визивав побитись, Гінець і на словах додав, «Царю латини неправдивий, Ти слово царське є зламав, зате узол дружелюбивий Навіки з турном розірвав. От турна шмат той однімаєш і в рот енеї соваєш, Що турнові сам обіщав, виходь же завтра навкулачки». Відтіль полізеш, мабуть, рачки, бодай і лунь, щоб не злизав. Не так розсердиться добродій, Коли пан возний позов дасть, Не так лютує голий злодій, Коли немає що украсть, Як наш латин тут розгнівився І на гінця цього озлився, Що губи з серця покусав. І тільки відповідь мав дати І гнів царський свій показати Посол, щоб турнові сказав – як виглянув у вікно зненацька, Прийшов латин в великий страх. Побачив люду скрізь багацько По вулицях і всіх кутках. Латинці перлися товпами, Шпурляли вгору всі шапками, Кричали в голос на весь рот «Війна! Війна проти троянців! Ми всіх енеєвих поганців поб'єм і скореним їх род!» Латин старий був не рубака і воюватись не любив. От слова «смерть» він не борака був без душі і, мов, не жив. Він стичку тільки мав на ліжку, а маті як не грав під ніжку, і то тоді, як підтоптався. Без того ж завжди був тихенький, як всякий дід старий, слабенький, в чужеє діло не мішався. Латин і серцем, і душею, далекий бувши від війни, зібравшись з мудростю своєю, щоб не попастись в кайдани, Зізвав собі панів вельможних, Старих, чиновних і заможних, котрих ради слухав сам. І виславши геть преч амату, Завів їх всіх в свою кімнату, Таку сказав річ старшинам. Чи ви от чаду, чи з похмілля, Чи чорт за душу дряпнув, Чи напились дурного зілля, Чи глуз за розум завернув, скажіть, з чого війна взялася? З чогося мисль вам приплелася? Коли я тішився війною? Не звір я людську кров пролити І не харциз людей, щоб бити Для мене гидкий всякий бой І як війну вести без збруї, без війська Хліба, без гармат, без грошей Голови вибуї Який вас обезглуздив как? Хто буде з вас майстер, або хто буде крихцальмейстер, кому казну, повірю я? Не дуже хочете вибитись, а тільки хочете нажитись, і буде все біда моя. Коли сверблять із вас у кого чи спина, ребра, чи боки, на що просити вам чужого? Мої великі кулаки почешуть ребра вам і спину, коли ж то мало, я дубину готов на ребрах сокрушить. Служить вам рад малахаями, різками, кнуттям і киями, Щоб жар воєнний потушить. Покиньте ж все, дурне юнацтво, І розійдіться по домах, панове, виборне боярство. А про війну і в головах собі ніколи не кладіте, А мовчки в запічках сидіте, Розгадуйте, що їсть і пить. Хто ж о війні проговориться, Або кому війна присниться, Тому дам чорт зна що робити. Сказавши се, махнув рукою і зараз сам пішов з кімнат бундючно грізною ходою, що всякий був собі не рад. Престиджені його вельможі на йолопів були похожі, ніхто з уст пари не пустив. Нешвидко бідні схаменулись і врат уж під сунулись, уже як вечір наступив. Тут думу довгою держали, і всяк компонував своє, і в голос грімко закричали, що на латина всяк плює, і на грозьбу не вважає, війну за неєм начинає, щоб не крут зараз набирать, і не просить, щоб у латина з казни його анялтина, боярські гроші шафувати. І так латинь заворушилась, задумав всяк побить троян, Відкіль та храбрість уродилась проти енейвих прачан. Вельможі царство збунтували, проти царя всіх навщали, Вельможі, лихо буде вам». Бояри вмих скомпонували на арку шманіхвест кругом, По всіх повітах розіслали, щоб військо йшло під коругов, Щоб голови всі обголяли, чуприни довгі оставляли, А ус в пів би тирчав, щоб сала і пшона набрали, Щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок всяк мав. В полки людей розпреділивши, і по квартирям розвели, І всіх в мундири нарядивши, Присязі зараз привели, на конях сотники фентили, Харунжи усики крутили, кабаку нюхав Асаул. Урядники з атаманами, новими чванили шапками, І ратник всякий губуду Мов, посполите рушення, Латина в царстві началось, повсюдна муштра та учення, все за жолнірство прийнялось. Дівки на прутах роз'їжджали, ціпками хлопців муштровали, старі жучили скидати в ціль, а баб старих на піч сажали і на печі їх штурмували, бач для баталіїв примір. Все поралася так Амата к війні латинців підвела. Смутна була для неї хата, на улиці все і жила. Жінки за матою з'єднались, по всьому городу таскались і підмовляли воювати. Робили з турном шури мури і затялись, хоч вон із шкури, енеї від дочки не дать. Коли жінки де замішались і їм ворочати дадуть, коли з розказами втаскались та... Пхикання ще додадуть, на навік тоді з порядком, пішло все к чорту неоглядком, жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а менш пашчиковать уміли, були б в раю ви засіє. Гуде влатіє дзвін віщовий, і гасло всім к війні дає, щоб всяк латинець був готовий к війні, в яку їх злость веде. Там крик, там галос, там клепало, тісниться люд, і все тріщало. Війна в кровавих ризах тут, за нею рани, смерть, увіччя, безбожність і безчоловіччя, хвіст мантії її несуть. Нехай турбуються латинці, готовляться проти троян, Нехай видумують гостинці енею нашому віз'ян. Загляньмо турн, що коверзує, Троянцям рать, яку готує, Бо турн і сам дзіндзвізер зух. Коли чіп'є не проливає, Коли чіп'є то вже влучає, Йому людей давить як мух. Та й видно, що не був в зневазі, бо всі сусідні корольки, по просьби, мов би, по приказі, по запаляючі люльки, пішли в похід своїм народом, значинням, потрухом і плодом, щоб турнові допомагать. Не дать Енеєві женитись, не дать влатії поселитись, к чортам Енейців всіх послать. Нехмара сонце заступила, не вихор порохом верти. Не галить чорна поле вкрила, небуйний вітер все шумить Се військо йде всіма шляхами, се рад не брязкотить зброями В Ардею город поспіша, стов пороху під небо в'ється Сама земля, здається, гнеться. Енею, де тепер душа? поему Івана Котляревського Енеїда читав народний артист України Дмитро Франко. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.